Informativos locais da Radio Filispín A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos Que emite Dende Ferrol Tempo de información local en Radio Filispín A Escola Semente de Trasancos votan dar este curso escolar en Arón Este proxecto sen ánimo de lucro do terceiro sector Está dirixido a nenas e nenos entre 2 e 6 anos Non son escolas infantís, son espazos onde as persoas conviven en galego en unha franxa de idade que lhes permite ter as crianzas en espazos educativos e centros de ocio. Actividades diarias e un traballo desenvolvido sempre na lingua propia do país. Escuitamos a Silvia Bogo, o pasado Venres en Divertimento para Pequenos monstruos, contándonos esta e outras particularidades da nova escola de Narón, Semente de Trasancos. Porque Semente é unha asociación cultural Si, sí, somos unha asociación cultural eh, Que, xa digo, que temos un objetivo Que é crear o noso espazo Semente Que é un espazo para crianzas de 2 a 6 anos E que, que, no cal, todas as actividades Pois se van a desenvolver en, en lingua galega E ese é o denominador comun no? Que nos une a máis, a pais A xente do eido educativo e a toda a militancia en xeral da semente uh -huh. Unha semente que donde foi plantada por vez primeira porque isto é algo que xa aí un pouco de, de atrás non? Si, sí, nos partimos de experiencias anteriores temos esa sorte eh, a primeira foi en Compostela abriron o rego, non? por falar así xa en termos agrícolas uh -huh. foi, foi en Compostela Neste, na actualidade eh, abriron unha segunda escola xa e seguírono en vigo, que come agora en setembro o, o curso. Uh -huh, uh -huh. Estas escolas eh, das que estamos a falar aquí son para nenas e nenos entre 12 e 6 anos ¿no? uh -huh, Si, sí. uh -huh. nas idades nas quais non é obrigatorio o ensino entón falamos de escolas pero realmente non, non somos escolas non temos eh, licenza para tal senón que somos eh, centros educativos ou en cada, en cada sitio pois pues, seguimos unha unha uh -huh. licenza diferente non pero é verdade que que si sí, somos un proxecto educativo, lúdico educativo e con unha pedagoxía transformadora. Uh -huh. Entón, intentamos ofrecer tamén iso, unha alternativa pedagóxica. Sí, nos, eh, moitas veces dicimos non, que non todo o que non é público é privado e é o noso caso, nos, non somos eh, non vai ser un centro privado senón que somos unha asociación sen ánimo de lucro e na cal o centro vai ser xerido por esta asociación por unhas comisóns pedagóxica de lingua e que se financia non é de capital privado senón que é eh, de das cuotas de socias e socios das aportazóns que, que fai que fai a xente interesada pois en, en preservar a nosa lingua e de e tamén das máis e dos pais e sí, usuarias non que, que que van facer uso desta desta escolas crianzas uh -huh. pagarán unha cuota aínda que mm, queremos eh, fuxir o máximo posible de que se convirta nunha escola e eh, nunha escola para unhas poucas persoas, ó, entón eh, litista, non? E entón que se fai moito traballo militante eh, faremos actividades para recaudar diñeiro de forma que unha persoa se non ten recursos económicos para poder pagar esa cuota, pois eh, que a asociación poidamos asumila non? esa parte e desa forma poder pagar principalmente pois o salario eh, da persoa acompañante, uh -huh. que ten un traballo a xorna completa pois coas uh -huh. crianzas, sí. un, un traballo de implicación, no, dos pais na, na cuestión educacional da, sí. das súas crianzas, no, que non ten que ver ni con a oferta privada, que sería o máis sinxelo pois pues, entregar, no, o teu fillo a tua filla a uh -huh. unha empresa, no, ou mesmo pois pues, facelo a parte sería parte pública tamén, no no caso sí. de que se obtive a praza nun centro desse tipo de sí. pra estas cidades. É unha, portanto, alternativa do terceiro sector, no? sí, da xente, no que se organiza como Radio sí. Filispin, no? Moitas sí. veces é complicado explicarlle xente pues, que Radio Filispin non é nin radio pública, claro. nin radio privada, non? Non somos nin radio nacional nin, mm. nin nin a Cadena Ser. Enta a xente di, pero entón que sodes, non? Incluso sí. As eh, institucións, cando reparten as licenzas non? E facemos aquí un, unha analoxía co vosso proxecto non? Uh -huh. Pois non nos consideran Porque eh, non é un costume, digamos eh, eh, Ningúnha práctica das administracións Outorgar licenzas para nadie Menos a unha organización do terceiro sector Que uh -huh. cal é a vosas propia experiencia coa administración? Porque algún si permiso ou licencia Tivestes que leitar, seguro, non? Sí, a nosa experiencia coa administración, agora como non se iniciou a actividade, tal vez sexa por iso, pois non ten sido difícil, digamos, de algunha forma. Eh, temos cedido un local do Concello de Narón para desenvolver a nosa actividade, que é a antiga escola de San Mateo, esa escola eh, propiedade do Concello de Narón, pero estaba sendo usada polo Colexio Rural Agrupado. O CRA de Narón eh, Estaba sendo usada entre aspas Porque realmente levaba sete anos En uso por falta de, de alumnado Entón cedenos a nos O seu uso O CRA uh -huh. eh, Polo de agora xa digo Como non A única dificultade que tivemos foi A mera burocracia De chegar a conseguir esa cesión E en que termos De feito, bueno, ainda están alguns cabos por atar eh, Mas non De momento no tenemos ningún problema con ese tema de licencias. Uh -huh e bueno, este curso se empieza a funcionar a Escola Semente de Trasancos si, sí, estamos aí apurando non sí. está desvendo, pero ela esbozou unha grande sonrisa sí, un está sí. o sea, parte boa <risas> que sí. Sí, sí, estamos aí apurando e que 1 de outubro pois pues, queremos xa comezar o, o inicio desta de actividade non non vou dicir escola porque non, non somos unha tal escola en, en sentido estrito é pero... proxeto máis ambicioso se cabe ¿no? o sea, que, que, se hai un pouco do concepto este así cuadriculado da escola, non? Claro, sí, sí, si, sí, para nada, cuadriculado é o que non é. Eh? <risas> sí, sí, no, a ver, non falamos aínda dos principios nos que se basea a pedagogía, que nós non vamos aliñar con ningunha con ningunha pedagogía concreta, non? Aínda que si sí, tomaremos pois materiais, Montessori ou Waldorf, Ou outro tipo de materiais, pero para apoiarnos, porque o que queremos é agrupar ao a maior ao maior número de persoas que estean interesadas, pois iso nun ensino en galego, pero si sí temos uns certos principios pedagóxicos, que é o respecto á autorregulación da crianza, que é unha, unha coeducación, unha educación inserida na natureza, tamén em no bairro de forma que sexan crianzas pois, conscientes do, do mundo no que vive.